Розділ 55. Увечері на Марка чекала розмова з батьками, і гірший час для неї годі було вибрати. Віктор Грозан повернувся з роботи у припаскудному настрої. Учора надійшли звіти за березень. Продажі меблів у магазинах мережі катастрофічно впали. Власне, вони неохильно падали від початку року, і сьогодні все добігло до логічного завершення. Власник затишної кімнати вирішив ліквідувати частину представництв. До кінця місяця мали бути закриті чотири магазини в Рівненській області та ще три у Волинській. Попри те, що Вікторові доведеться особисто повідомляти кожному працівникові про звільнення, внаслідок такого радикального скорочення в його областях залишиться лише чотири магазини і один склад. І, відповідно, відпадала потреба в посаді регіонального директора. Віктора ніхто не звинувачував. Його безпосередньої провини в тому, що сталося, не було. Проте власник мережі під час телефонної розмови натякнув, що Віктор буде змушений або звільнитись, або погодитися на переведення до Львова. Там саме з'явилась вакансія директора. Жоден із варіантів Віктора не влаштовував. Йому подобалось в Рівному. Вони щойно переїхали до величезної квартири в розкішній новобудові, акурат у центрі. І певна річ йому подобалось отримувати 30 тисяч зарплатні. Якби за виразом хронічної втоми і невдоволення на чоловічому обличчі Яна розгледіла грозові хмари, розмову з Марком напевно відклали б. Однак жінка чи то не помітила, чи то не надала значення темним, лютим згусткам, що застрягли глибоко у Вікторових очах. Спершу Віктор поговорив із Яною. Потім про щось довго сперечався з Арсеном. Дідові не вдавалося знайти з ним спільну мову, Тож після розмови із сином Арсен одягнувся і, торохнувши дверима, забрався з квартири. За чверть до восьмої Віктор, Яна і Марк зібрались на геподібному дивані у вітальні. Яна сиділа, сховавши стиснуті тис долоні між колінами, і тупилась в підлогу, лише час від часу підіймаючи почервонілі очі на сина. Віктор навпаки не зводив із Марка вимогливого погляду. «Де ти був учора?» – почав батько. Хлопець опустив голову і не відповів. Віктор погамував в спалах роздратування та трохи захриплим голосом повторив. Дід розказав, що ти кудись зник на весь день. Чоловік напружив лоба, що аж з моршки повилазили на залисину. «Куди ходив?» Марк, ледве ворушачи губами, мовив «Нікуди». «Ти не ходиш до школи, але щодня зникаєш і повертаєшся невідомо коли». Віктор додав строгості в голосі, хоча не надто здивувався, виявивши, що це не подіяло на сина. «Я просто гуляю, я не хочу до школи. Я теж багато чого не хочу. Якби міг, то не ходив би на роботу, проте у всіх нас є обов'язки. Я все розумію та не підганяю тебе. Але якщо ти почав гуляти цілими днями, то, мабуть, час задуматись над поверненням до школи». Під шкірою на маркових вилицях з'явилися жовна. Проте голови він не підвів. «Я не повернусь туди». Батько не почув його і правив далі. «Дід телефонував тобі вчора протягом дня. Матір не змогла добити сьогодні в обід. Навіщо ти вимикаєш телефон?» Марк ледве не бовхнув. «Я його не вимикаю». Але потім відповів. «Я слухаю музику». Хлопчак уже навіть не усвідомлював, як легко злітає з губів брехня. «Не хочу нікого чути». «Не хочу, щоб мені хтось заважав». «Ніхто тобі не заважає». Віктор уже замалим не скипав через синову апатію. Ні, він не забув, що сталося з Марком минулого тижня. Проте нічого не міг удіяти і зі злістю, що жовчу обпікала нутрощі. Він дратувався через проблеми на роботі, через мовчазну янину зневагу, через болюче відчуття безсилля, а тому, дивлячись на Марка, Бачив непобитого старшокласниками хлопчака А свавільного та розперезаного підлітка Якого слід провчити Вікторів голос ващав і огидно дереншав Що ти мелеш? Я і матір хвилюємось за тебе Ми, твої батьки, ми намагаємось захистити тебе Вияви хоч якусь повагу Хіба так важко взяти до рук довбаний телефон і відповісти? Вікту Озвалась Яна, та чоловік відмахнувся від неї Марк зиркнув на одутле батькове лице. Подумав, чи не сказати «Дякую, ви вже захистили?» Та зрештою відвів погляд і промовчав. Хлопець не сердився тієї миті, він волів, щоб йому дали спокій. «Я не хочу про це говорити», – мовив Марк. Вікторове обличчя побагровіло. «Та мені начхати, що ти хочеш чи не хочеш. Я сказав, ти мусиш відповідати, і без тебе проблем вистачає». Хлопець шикнув. Неначе обпікшись. То є для тебе проблема? Вікторе. вигукнула Яна. Проте той не вгавав. Ти ще малий і повинен робити, що тобі говорять. Завтра повертаєшся до школи. Маркові губи застигли у полісному вищері. Він відчайдушно замотав головою. Я нікуди не піду. збагнувши, що батько фізично його не чує, хлопчак оглушливо крикнув Ти чуєш мене? Я не повернусь туди. Яна скочила на ноги. «Тихо, все, заспокоїлись обоє!» – повернула голову до чоловіка. «Ти чув? Він не повернеться до тієї школи. Це не обговорюється!» «А куди він піде?» «Ми щось придумаємо!» «Я не повернуся туди!» На кілька секунд запала мовчанка. Віктор, вирячившись, дивився на Марка. Потім вдруге відмахнувся від дружини та з пересердя ляснув своєю тендітною долоною по диванному бильці. «Тоді я забороняю тобі виходити з дому без дозволу!» Здушено прошепотів він. «Ти зрозумів мене? Відтепер я забороняю тобі куди-небудь іти. Або йдеш до школи, або сидиш під замком удома!» Марк підхопився, в очах стояли сльози. «Добре!» – вигукнув він. «Добре!» Мама спробувала його обійняти, проте хлопець випручався, відштовхнув її, а потім побіг до своєї кімнати, та зачинився із середини. Не озирайся і мовчи. Розділ 56 Проблема зі школою вирішилась напрочуд легко наступного ж дня. І ще ввечері вівторка Яна Грозан зателефонувала колезі і попросила її підмінити, а сама уранці в середу пішла до 15-ї школи. Там зустрічалась із завочем Мариною Єзерською та не надто вдаючись у деталі, пояснила ситуацію. Марк почувається добре, але після того, що сталося, йому важко повернутися до класу і навряд чи він зможе закінчити навчальний рік у 15-й школі. Жінки спілкувалися майже годину, вони були одного віку, давно вчителювали і добре розуміли одна одну, поки не дійшли згоди стосовно того, як краще вчинити. Обоє погодились, що Маркові краще не повертатись до 8-го А, доцільніше закінчити навчання індивідуально, а наступного року змінити школу. Язерська пообіцяла, що підсумкові оцінки з предметів, для яких відпрацювання пропущених контрольних не є неухильною вимогою програми, Маркові поставлять на основі поточних балів. Хлопець навчався добре, і з цим проблем не було. Щодо обов'язкових контрольних з української, англійської, алгебри та геометрії, домовились, що Марк напише їх в індивідуальному порядку, ближче до кінця чверті. Так хлопець отримає табель і необхідні для переведення документи, не перетинаючись із жодним зі своїх кривдників. Після зустрічі з Єзерською Яна Грозан зробила кілька коротких дзвінків і подалася до п'ятої школи. Школа розташовувалась у дворах за вулицею Князя Володимира на пів кілометра далі від будинку, ніж 15-та. Директор уже чекав на неї. Він вислухав Яну, поспівчував із приводу ситуації, що склалась із сином, Потім проглянув Маркові оцінки і запевнив, що з великою приємністю візьме такого учня до 9 класу. Додома Яна поверталась о пів на третю, пополудні. Голодна, немов звір. Пообідала, а тоді переповіла все Маркові. Хлопець подякував, навіть зобразив радість. Однак насправді не відчував нічого. Марк був переконаний, що до початку нового навчального року його тут уже не буде. Не озирайся і мовчи. Розділ 57 Після розмови з мамою Марк, розкинувшись на ліжку, тупився у стелю. Було трохи незвично лежати отак посеред дня і нічим не перейматися. Задовго до завершення навчального року не хвилюватись за уроки. Незвично та приємно водночас. Упродовж минулих кількох днів він не прочитав жодної сторінки. А зараз навіть рубатися в героїв не хотів. Натомість хлопець міркував про світ за ліфтом. Пригадував важке застояне повітря на дні серцеподібної бухти, насичені сірководним сипучі піски, в які дивом не втрапив, борсука, що виникне від звідки, а також те, що розповіла, чи то пак не розповіла, Соня. Марк уявляв, що сталося б, якби він не зупинився та й зайшов на кілька кроків далі. Або схаменувся надто пізно, або виборсуючись завалився вперед, а не назад, Однак чомусь думки повертались до розмови з матір'ю. Марк довго не міг збагнути чому. Мама зазирнула до нього за п'ять до першої, запропонувала пообідати, проте хлопець відмовився, сказавши, що не голодний. Замить, після того, як Яна зачинила двері, Марк чомусь подумав, що не запитав у соні, чи дізналась її мама щонебудь про смерть Анни Ярмуш. А тоді у голові, наче батіх хльоснув. Хлопець збагнув, що йому муляло. Софія Ярмуш 15-та школа Він сів на ліжку, взяв до рук планшет, відкрив додаток карти У рядку для пошуку вів адресу школи Рівного У різних місцях карти з'явилися червоні кружечки з білими магістерськими шапочками всередині Марк пересунув карту, щоб його висота опинилась в центрі А потім, провівши вказівним і великим пальцями по екрану, збільшив масштаб Найближчою до десятиповерхівки на квітки Основ'яненка школою виявилось п'ятнадцяте. До неї було не більш ніж 500 метрів. Але хлопець і так це знав, тому відразу дивився далі. На півночі стояла п'ята. Навіть якщо йти дворами, дорога до неї займала не менш як чверть години. Кілометр із лишком. До першої школи, що на захід від квітки Основ'яненка, був кілометр. До дванадцятої – на сході. Ще далі. Інших шкіл у радіусі двох кілометрів від багатоповерхівки не було. П'ятнадцята була найближчою. Марк зосереджено поправив окуляри. Софія Ярмош народилась 1989-го, сьогодні їй 27. Напевно, вона вже вийшла заміж, змінила прізвище та проживає за іншою адресою, імовірно, в іншому місті. Через інтернет її не відшукати. Проте у хлопчака від нетерплячки аж засвербіла шкіра. Впродовж 90-х і на початку 2000-х вона, напевне, мешкала на вулиці Воровського, тобто квітки Основ'яненка. 96-го Софії виповнило сім, і вона мусила піти до школи. Дівчинка жила з бабусею, і Марк зміркував, що навряд чи Соломія Соль, на той час уже точно пенсіонерка, мала машину – щоб відвозити онуку до якої-небудь віддаленої школи. Звісно, всяке могло бути, проте з великою вірогідністю Соломія віддала Софію Ярмуш саме до 15-ї, найближчої до їхнього будинку школи. Якщо припустити, що Софія провчилась у школі достатньо довго, її цілком можуть пам'ятати нинішні вчителі. Найбільш логічно – хто-небудь із найстарших за віком завучів. Марк зіскочив із ліжка І узявся похабцем одягатись Від думки, що йому доведеться заговорити із завочев, Причому заговорити не про навчання А про дівчинку, яку навіть, якщо вона навчалась у 15 Можуть не пам'ятати Хлопцові холонули руки Та відступати нікуди Він хоче назавжди перебратись до світу за ліфтом А отже, повинен дізнатись про цей світ якнайбільше Арсен і Яна були вдома Проте Маркові вдалося вислизнути з квартири непоміченим. Уже на вулиці, за кілька кроків від під'їзду, хлопець згадав про батькову заборону виходити з дому і зупинився. Марк не сумнівався, що мама чи дід невдовзі виявлять його зникнення. Питання в іншому – якими серйозними будуть наслідки, коли стане відомо Віктору? Хлопчак задер голову, зиркнув на вікна своєї квартири. Секунд п'ять постояв а потім рішуче закрокував далі. «Нач хати, хай роблять, що їм заманеться. Йому потрібно знайти Софію Ярмош». Дорогою до школи Марк вирішив, що розмовлятиме з Мариною Антонівною Єзерською, заступником Старжинського із навчально-виховної роботи. Вона вела у 8 А історію України. Марина Єзерська була далеко не найстаршою із завочів, хоча, в принципі, могла працювати в школі на початку 2000-х одначе серед решти заступників директора вона здавалась Маркові найбільш привітною та адекватною Хлопець вступив до школи о 13.25 через 10 хвилин після початку шостого уроку У вестибюлі, крім підстаркуватого вахтера, нікого не побачив Марк пройшов до сходів і почав підійматися на четвертий поверх із учительськими та кабінетом директора Підіймався він повільно що вище вибирався, то важче давався кожен крок. І на майданчику третього поверху вже ледве повз. Усе тіло неначе поважчало. Марк обмірковував, як почати з Єзерської розмову. І ще далі більш божевільною вважав цю затію. Він не знав, чи Марина Антонівна в кабінеті, як він діятиме, якщо вона на уроці, чекатиме до закінчення. Але під час перерви він може натрапити на когось з однокласників, чи на Центнера. Навіть якщо завуч у своєму кабінеті, як йому зав'язати розмову? Невже вона стане розмовляти з ним? Напевно, розмови ніколи не відбулося б, якби Марина Єзерська не наштовхнулась на Марка у вестибюлі четвертого поверху. Жінка якраз прямувала до свого кабінету, вона впізнала восьмикласника та привіталась. «О, привіт, Марку! Ти як тут?» Хлопець розгубився. Єзерська ще ніколи не зверталась до нього на ім'я. Вмить забувши заготовлені вдома слова. «Я до, до вас». Завуч дивилась на пов'язку, на злипле волосся, що вистромлювалась з-під Марлі. «Твоя мама вчора була». «Знаю». Єзерська ледь примружилась. «Ти прийшов через контрольні?» Її дочка навчалась у восьмому А, про те, що Марк Грозан перейшов до 15-ї школи в 15-му році, Завуч знала, як він навчається, а тому припускала можливість, що хлопець уже підготувався до контрольних. Жінка посміхнулася. «Пробач, я ще не готова». «Я не через те», – заперечив Марк. «Я подумав, що ми, ви можете мені допомогти. Ну, тобто, якщо маєте кілька хвилин». Завуч посерйознішала і жестом запростила школяра до свого кабінету. «Заходь». Хлопець несміливо переступив поріг і зупинився. Кабінет був невеликим – два столи, кілька крісел, перекособочена шафа для одягу та широчений на всю стіну стелаж із книжками та фотографіями в рамках. Марина Єзерська сіла за дальній від входу стіл і показала на просте крісло без билиць навпроти. «Сідай, розказуй!» Марк, стулившись, наблизився до стола і сів. Витер об штани спітнілі долоні, потім підняв праву до губів і почав гризти ніготь на вказівному пальці За секунду схаменувся, відсмикнув руку та зрештою наважився почати «Я хочу дещо запитати» Він робив паузу після кожного наступного речення Єзарська не переривала його, щоразу легким кивком заохочуючи продовжувати «Вам це запитання може видатись трохи дивним» Пауза, кивок «Але, будь ласка, не дивуйтесь!» Знову кивок. «І не говоріть моїм батькам!» Цього Марина Антонівна пообіцяти не могла, та все ж у четверте кивнула. «Добре? Як скажеш?» Хлопець помовчав, посмикав пальцями гудзик на сорочці, а тоді запитав. «Ви давно працюєте в школі?» Завуч здивувалась, проте вигляду не подала. Марк уточнив. «Я маю на увазі в цій школі!» Гм. Марина Єзерська замислилась. мабуть, із 99-го, отже, уже 17 років. Добре. Хлопчак по-дорослому зосереджено кивнув. Тоді ви можете її пам'ятати. Завуч сухо посміхнулася. Кого? Дівчинку на ім'я Софія Ярмуш. Я не впевнений, але нібито вона навчалась в нашій школі. Ну, і я подумав, що можна запитати у вас. Можливо, ви її пам'ятаєте? Марк затих на півслові, вражений тим, як змінилося обличчя Єзерської. Риси загострились, погляд став напруженим, сторожким. Жінка витягнулася, мов струна, і поглянула на хлопця майже із неприязню. «Чому ти запитуєш?» Марк вважав, що таке трапляється лише в кіно. Промовистий вираз на обличчі Марини Єзерської не просто слугував доказом, що вона пам'ятає Софію Ярмуш. Він виказував дещо більше – Жінка носила у пам'яті щось таке, про що воліла б назавжди забути. Швидко все зваживши, хлопець вирішив сказати правду. «Я хочу знайти її, дізнатись, де вона зараз». Єзерська відсахнулась. На її і так занімілому обличчі щось, не мов І тепер жінка мала вигляд, ніби вдавилась великим кусним їжі, і от-от почне задихатись. «Що означає, де вона зараз?» Хлопець не зрозумів, чого від нього хочуть. Знітився та по черепашечому втягнув голову між пліч. Завоч поставила запитання таким тоном, начебто Марк бовкнув щось непристойне. Я просто намагався знайти її язик за дерев'янів, і слова вилітали з рота немовби поламаними. Намагався знайти знай її в соцмережах, знайти Софійку в соцмережах, Уже не сердито, радше сконфужено перепитала Марина Антонівна. Марк тихо мовив: "Так, але не знайшов, тому й прийшов до вас". Пауза. "Вона давно померла". Бачачи, як витягується хлоп'яче обличчя та круглішають очі, завуч зм'якшилась. "Ти маєш рацію. Софія Ярмуш навчалась в нашій школі, але вона померла до того, як з'явилися соцмережі". «Ти цього не знав?» «Ні». Марк похнюбився і додав. «Пробачте, я не знав». Це було... Язерська прикрила долони очі та майже відразу стрепенулась. «Чекай!» Не з крісла, вона потягнулася до шафи і узяла з полиці одну з фотографій. Машинально стерла долоною пилюку, потім перевернула рамку. У верхньому лівому куті картонної підкладки темніла написана від руки дата – Вересень 2003-го 2003 року По-моєму, в квітні Софія захворіла І згоріла буквально за лічені місяці Погляд Марини Антонівни затуманився Жінка втупилась у вицилу фотографію Та хвилину не відводила від неї очей Зрештою поклала рамку на стіл І перевела погляд на Марка Чому ти питаєш про неї? Підліток покусував губи в пошуках відповіді Завоч вглядалась в нього. І крихка здогадка, що зринула в голові кілька секунд тому, поволі переросла у впевненість. Хлопчакові невідомо про найважливіше. — То ти, — вчителька говорила повільно, — стежачи, як змінюється вираз обличчя хлопця після кожного слова. — Не знаєш, що її так і не поховали? Невідь чому в Марка на загривку здибилась волосся. Він спершу спантеличено поворошив губами і тільки потім витиснув. «Ні». Хлопець раптом усвідомив, як двозначно прозвучала його фраза «Хочу дізнатись, де вона зараз». «Будь ласка, розкажіть, що з нею сталося». Марина Антонівна Єзарська довго дивилась на нього. Проте, зрештою нічого не запитавши, відвела погляд і через силу почала розповідати. Тієї весни її мучив страшний біль у животі У квітні Софія вже не могла їсти Я була її класним керівником І одного разу на власні очі бачила, як вона блювала Жили на шиї заледве не тріснули Вона вивергала все, аж доки з рота не пішла чиста жовч Але їй не стало легше Лікарі поставили діагноз «гострий панкреатит» Звідки він з'явився у такому віці – Лікарі пояснити не змогли Тоді, коли Софію поклали в стаціонар, Її підшлункова вже перетравила сама себе І почала перетравлювати найближчі органи Їй провели кілька операцій Натикали в тіло дренажів Але все марно Софія пролежала в лікарні трохи більш ніж місяць І померла Жінка задумливо провела рукою по рамці Це її остання фотографія «У березні 2003-го. Ми всім класом їздили в Карпати. А чому її не поховали?» Завуч пересмикнула плачима. «Через її бабу. Єзерська, немов шкодуючи про щось, повільно хитала головою. Софійчина мама померла під час пологів. Батько жив окремо. Її виховувала бабуся. Ми в класі зібрали грошей, я віднесла їх старій». І попросила повідомити, коли дівчину ховатимуть Софія була дивачкою, проте в школі її любили Я знала, що багато хто пішов би на похорон Але бабця так і не зателефонувала Я тиждень чекала, а потім просто викинула це з голови Вирішила, що зараз стара з якихось причин не мала бажання когось запрошувати Крім того, був кінець року, багато роботи Напевно, все так і залишилося б Якби наприкінці травня до школи не навідався Софійчин батько Почав кидатись на всіх, допитувався, куди поділи тіло Спочатку ніхто не розумів, чого він від нас хоче Лише через два чи три дні ми виявили, що Софійчина бабуся забрала тіло онуки з лікарні А до поховальних служб не звернулась Ми взялися шукати, ходили до старої додому, намагалися додзвонитись але вона ігнорувала нас. Я звернулась до юриста і з'ясувала, що в Україні немає інструкцій чи законів, які б зобов'язували дотримуватись якихось правил поховання небідчиків. Жінка стиснула і розтиснула долоні. У нас немає служби, яка контролює, де родичі ховають мертвих і чи ховають взагалі. Розумієш? Ми не могли нічого вдіяти. Марк не зводив очей із Марини Антонівни. «А що сталося з тілом?» Пошубки вимовив він. «Я не знаю. Софія померла, баба забрала тіло з лікарні, і більше його ніхто не бачив. Через рік 2004 я дізнавалась в директора молодіжного кладовища. Могили з прізвищем Ярмуш не з'явилось. Жінка перевела погляд із вікна на Марка і насупилась, не би згадавши, що перед нею підліток. «Мені дивно, що ти про неї розпитуєш». Марк почервонів і несміливо показав пальцем на рамку з фотографією. «Можна подивитись?» Марина Єзерська здивовано підняла брови, проте посунула фотографію до школяра. Зауваживши, як розгублено забігали його очі, тицьнула пальцем у скло. Ось це Софія. Хлопець обережно взяв рамку до рук і втупився в худорляву, середнього зросту дівчину, на яку показувала Завуч. На знімку півтора десятка усміхнених підлітків згуртувалися довкола зовсім іще молодої Марини Єзерської. Позаду них височіла триповерхова дерев'яна садиба з укритим червоною черепицею дахом, і ще далі, поплямовані тінями від купчастих хмар, громадилися гори. Софія Ярмуш стояла збоку, трохи позаду однокласників, через що складалось враження, наче вона сторониться їх. Єдина з усіх не посміхалась. Марк схилився над рамкою, ледве не торкнувшись скла носом. Вилицювате обличчя, темні очі, мініатюрний ніс, тугі русяві кучері робили голову Софії зовсім круглою. І це створювало ілюзію повноти, Проте, придивившись, хлопець збагнув, що насправді все навпаки. Дівчина мала виснажений, майже анарексичний худий вигляд. Ви сказали, що вона була дивачкою Марк підняв очі від фотографії Що з нею було не так? Погляд Єзерської знову став нечітким Наче затягнувся димом У молодших класах Софія говорила, що бачиться із мамою Але ж хлопчак застиг із відвислою щелепою У класі знали, що її мама померла Про таке рано чи пізно дізнаються Попри це Софія розповідала, що ночами зрідка бачиться з матір'ю. Її переконували, що це сон, а вона заперечувала, доводила, що мама насправді приходить до неї. Зрештою, через упертість її почали уникати. Шкільного психолога на початку 2000-х у нас ще не було, і я мусила сама розбиратись. Спробувала поспілкуватись з дівчиною. Під час розмови вона розплакалась, проте не відступилась. Бачила маму і все. Наступного дня до школи з'явилась її бабця. Дуже перепрошувала, пояснювала, що Софії часом сниться кошмари і пообіцяла, що онука більше не казатиме дурниць і не лякатиме однокласників. Я відповіла, що вона нікого не лякає, а сама подумала, що це якийсь дуже дивний кошмар, адже Софія ніколи не бачила своєї мами, і якщо мама їй так часто сниться, завуч умовкла. Її погляд остаточно просвітлів, і вона втупилась в хлопця з виглядом людини, що отямилась після наркозу. «Марко, поясни, будь ласка, чому ти про це розпитуєш?» Маркове тіло затопило пекуче бажання піти. «Я не розпитую, я так!» Він витиснув із себе посмішку, проте таку кислу, таку щемливо, несправжню, що вчителька скривилась. «Марино Антонівно, вибачте, я забув, на мене вдома чекає мама». Він підвівся. Єзерська звела брови. Подалася вперед, переборюючи химерне бажання схопити хлопчака за руку. «Стій! Ти казав, що хотів дізнатись, де Софія зараз. Навіщо вона тобі?» Марк позадкував. «Це знайомам однієї родички. Тобто родичка моєї знайомої попросила я... Ну так, Марку!» – підвищила горос Єзерська. Проте хлопчак вдав, що оглух і кулею вилетів із кабінету.